Вже тоді номенклатурні мистецтвознавці разом із ідеологічними посадовцями виокремлювали тих з поміж молодіжного творчого середовища, хто прагнув вторувати свій творчий шлях, піввідносячи його із світовим досвідом, висотними здобутками визначних місців світового рівня, а не лишень із принципами незбагнутого соцреалізму. Теодозія Брищ з тих часів училася, чистилася однією з перших поміж невгодними ідеологічними службістам. Поряд із Володимиром Патиком, Володимиром Овсійчуком, Софією Карафою Ковбут, Невдозі до цього списку долучився Любомир Медвідь, Андрій Бокотей, Іван Марчук, з часом ще і ще, бо це ж процес неспинний, як би не біснувалися можновладці».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 Рома трагічної долі живописець Іван Скебало, княгиня Ольга, новий варіант героїв лісової пісні. І поряд з ним книги Диспути, вечори, поезії. Читали вірші Юрій Брелинський, Федір Штригун. Останні, щоправда, більш лірично розмірковували над долі українського театру. Та ще часом співали разом із своєю дружиною Таюю Литвиненко. Це було правдиве свято. І разом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 Шабатурі чи Горської, то ми вже бачимо, власне, верхівку айсберга. Це ж верхівка не лише 10-та частина крижаного масиву, ще й мають бути громаддя цієї крижаної гори, громаддя, начеб сховане від звичайного ока. Мені здається, що основна частина формувалася саме в таких осередках, як майстерня Теодосії Приж. Зрештою, чи це не тільки моя думка? На правах давнього приятеля і кума,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 постаттю Данила Галицького. пізніше, скрушно зізналася, що не змогла в той час до кінця збагнюти княжу душу. Мусила звертатися до цієї роботи вже пізніше. З Филипом Орликом обговорювала конституційний узкій українського народу. Його сином гіркоту служби коло чужого трону. З мавкою етичні проблеми, морально, імперативи жіночої долі їхнього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 Роби щось, вже й троні, лежав із потвореним жахом обличчя. І раптово розпогодився, раптово риши утихомирилися, раптово перетворився на очах батьків-близьких. Такий лежав гарний та примирений, і були дні гіркі та безнадійні, було і знетямлення, було і невсетиме прагнення забутися, відключитися від усього. Разом зібралися силами, разом перетривали важкі часи. І хоча ми з нулого веселого часу повернути не вдалося, в роботі кожна з них тепер викладувалося полад із нанормованою силою. І Євген, і Теодозія досягли напад справді таких висот, які для інших лишаються далекими. Тут ми про Теодозію зробили багато, а от втілено в тіле та пам'ятники значно менше. Лише декотрі герої лісової пісні знайшли притулок у колодяжному. Тогочасний парк-секретар просто вибухнув гнівом. «Де ви бачили такі очі мовки? А де ви бачили інші?» – присадила посадовця Тегодозія. Тож і не вабить до себе камінний комплекс царства казкових героїв лісової пісні. Тож і чекає нашої щедрішої вдячності унікальний,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 Михайло Грошевському у Львові, настійний реквієм, розстріляним борцям за гідність і право, орфейчи Аполлон, як уже його назвати, на могилі незрівнянної Соломії Крушельницької поряд абстрактний вдячний поклін, частому гостеві своєї майстерні митцеві невсипущої енергії Леопольду Левицькому, хай уже після смерті авторки